Jo, tack. Det är bra. att kommer in. Tack. Rätt med avokado. Tackar. Då fanns det bara två mogna. Ja, det det ordnar sig. Vad bra. Alexan och Anna. Hanna också. Han också. Han kommer tillbaka alldeles strax. Som ses vidare är i alla fall bara jag här. Mm. Mm. Men då kanske du kan... Guida. Mm. Mm. Absolut. Ehm... Um... Vi börjar med hallen. Hallen? Folk vet ju i och för sig hur det ser ut där inne kommer komma på nu. Ja, det är ett ganska känsligt. Ja. Uh -huh. Faktiskt, men här är hallen i alla fall. Den här, är toaletten där inne. Uh, ja, det är det. Sälskåp, allting sånt. Och... Uh, ...vikt också. Uh, i, I en del fall. Mittrum. Mittrum? Mycket musik, gitarr och dansker och grejer. Ja. Uh -huh. Lugg böcker. Ja. Banasrum. Med soffa och tv och spel och mm. som det brukar se Ja, ungefär. Ditt <laughs> sovrum. Mitt... Ja, just det ja. Mm. Men den soffan har jag suttit innan och vet att den är skön. Så att, äh, det är inte hållet. Men den är väldigt, väldigt mjuk så vi har en madras också ifall det är oss. Nej då, det, det ska jag nog inte vara så. Alex rum. Ah, – Ja, och balkong och grejer. Mm, stakigt, kommunistiskt, <laughs> ungefär. – Det är lite skillnad på de två och Ja. Ah. – Kök. – Kök också. – Sen är det inte så mycket mer. – Det är inte det. Jag tror att jag råkar springa om dig. det? Ja. Jag, jag känner att man, om man ska vara en bra värld så måste man bjuda på dryck och tilltugg Nej men... Jag, I sista sekunden sprang ner till konsum Det hade du ju inte behövt ja, det var mest för min egen del <laughs> Ja men ändå jag tog, eh, Bussen kom lite tidigare så det var därför jag eller jag förmodligen så kom det för sent men jag hoppade på en buss som var för senad men jag trodde den var i tid Ja, det blir bra har du nog till välkomnande i alla fall? mm, -mm. Jajamän, han har visat mig vunt och allting. Har lite mitt stökiga rum och allting. Så. mm Jag behöver inte städa. Nej, äh, det spelar ingen som helst roll faktiskt. Hur har, du, hur har ni haft det idag, båda två? Jag vill börja med. Ähm... Jo då, jag har väl haft det bra. Ähm... Jag har som sagt var väldigt trött för att jag inte fick någon vila i helgen. Jag var i Göteborg på bokmässa. Så jag vaknade, tog det lugnt, äh, åt frukost med min flickvända äh, Åkte iväg och handlade lite mat och försökte plugga en del. Inte så mycket mera. Och du Alex? Äh, jag... Äh åkte ner på stan och lunchade med Malte och sen så fåg på med det jag brukar göra en massa ideella åtaganden ut som att sitta med bokföringen för studentraden i Sverige som jag är kassör för som vanligt. Det låter ändå jätteroligt. Jo, det är kul men det är så här det är lite det tar så mycket tid av mitt liv att sitta och titta på siffror och sitta och fylla i blanketter. Men det är en liten del av det jag gör. Men det är en vital del som jag måste göra. Det är väl så. Vad är det bästa med att bo tillsammans? Som klasskompisar. Det är väl det att man eh, missar aldrig en tenta, för det är alltid den andra som har koll på det. <laughs> det är sant. Eh, våra första år när vi bodde där så brukade det handla rätt mycket att vi typ smsade andra på vårnarna och att typ kunde komma och knacka på och eller andra Innan vi hade fått in studievanan riktigt rödligt mm. Ja fast det är så här också Ibland så märker man inte att man bor två år Kanske för man är så van också Men jag och Micke lever lite olika liv också Har lite olika dygnsrytmer och åtaganden Jag är till exempel jag känner ju att jag är nästan aldrig är hemma Jag har alltid mycket att slira runt Eller så jag bortresten eller så sitter jag och jobbar någonstans jag, så här, jag vet inte jag jag har svårt att bara vara inomhus hemma i min egen lägenhet en dagarna jag måste gå ut och göra saker eh, och det är liksom Micke har väl också den delen att han är ute och gör saker så att det ibland så går man om varandra och missar varandra lite. Ja, stämmer bra. Och eh, det, mesta, alltså här, det mesta av de formerna av åtaganden jag har är ju att vara hemma och läsa. Och liksom skriva recensioner för typ litteraturmagasinet. Så att det är väl det. Att när jag gör någonting så gör jag det ändå. hemma. Ja, det är ju ofta stökigt, men när äh, väl är rent och äh, mm. över det här äh, lite skizofrena rummet så, så här, finns en äh, hammaren och skäran presiderar över hela, hela intrycket skulle jag väl säga Stämmer detta? Ja, det, det håller jag med om Det stökigt, ja jag är inte den bästa med städvanor men det är också så att jag reser ganska mycket, jag har alltid jag massa resväskor <laughs> överallt- och det är så här, alltid så trött när jag kommer hem så jag slänger bara saker på golvet- så jag får ligga där ett tag tills jag börjar skämmas över det. Mm. Uh, och sen så är det så här också med skizofrener, det kan man med mig också för att det jag, jag tycker om inredning, jag tycker uppskattar ett inrätt hem- men jag, av någon anledning har jag aldrig fått för mig att inreda mitt eget rum- uh, det den anledningen till att jag alltid sätter boendet som väldigt temporärt hela tiden. Ja, men det är lite... alex är -rum rummet som tillhör en, en man på resande fot, liksom. Mm. Ja, här, men det är så här, jag slår tänker till exempel att jag tänkte att har gardiner inne, vilket mycket har. Och då tänker jag på det nästan varje morgon så här, fan jag kanske ska skaffa lite gardiner. Och sen så tänker jag så att antingen kan jag göra det, eller så kan jag göra något kul istället. Och sen så blir det att jag gör något kul, och sen så upprepas den här tankevurpan varje dag. Så att jag, jag har aldrig tagit mig tid egentligen att, eh, att inreda. Däremot så är det här skrivbordet där, det är ett dansk tigbord från 50-talet. Det är förmodligen den dyraste som finns i hela den här lägenheten. Eh, det tänker man inte på. Nej, det är sant. Och jag vill inflyka om gardinerna, att mina är från mitt gamla pojkrum och de är helt nödvändiga för mig, för jag kan inte sova utan att det blir totalt mörklagt in i rummet. Jag är tvärtom, jag tycker om gärna att sova ljust och kallt. Mm. Därför jag aldrig har jag har aldrig igång elementen. Och har dörren öppet året runt. Även om det är 20 grader kallt ute så ska det vara kallt i rummet också. Men Mickes om jag ska beskriva, det är mer hemtrevligt. Men det är ofta också, när du sa gardiner, det är ofta väldigt mörkt i Mickes mm. Det är väldigt mörklagt, det blir som en grotta. Och det är av min egen lathet att jag inte jag orkar battna en av dem på målarna. Jag orkar inte då, isarna båda. Men det är ändå imponerad att du klarar av att öppna en på målarna. Ja. <laughs> Man får ta det positivt. Oh yes. <laughs> <laughs> Och hur skulle du beskriva varandra? Alex, om han vill får han börja för jag måste fortfarande dra fram den andra så jag kan name det här. Okay. Mic Mickey är en person som inte gör mer än vad som krävs för stunden. Eh. Eh. Han, han gör utför saker, men han, han gör dem inte liksom industriellt rakt av. Om, om man får en uppgift så gör han inte så ner att göra den. Utan han, jag tror snart att Mikke tänker väldigt mycket på hur han ska kunna göra det här med minsta möjliga effort och ändå bli bra. Eh. Och det, ja, jag kan nog se mig själv lite där men mycket på något sätt är den mest tydliga personen jag har mött som kan personifiera det draget. Mm. Mm. Jag ska prata. Back Ja, jo i princip. Alltså när det gäller där med att göra saker så stämmer det väldigt bra in på skolan, men det är mer för att jag inte tycker att det är Ofta så är det inte så intressant. Jag är mer intresserad av yrket journalistiken att utbilda mig till journalist. Så jag sätter mig min tid på annat saker jag tycker är intressanta. Men ja, beskriva Alex. Jag tänkte beskriva honom som en ung, mer radikal Mats Knutsson. Alex, Max, är det? Ja, det, är, det är aktuellt va? Ja, det är mycket mer det är politisk kommentator på Rapport mm. Ja, just det, det, är det han har ja, ja. han eh, hade samma uppgifter i syskonprogrammet aktuellt eh, mm. Så jag skulle väl säga det Att han är, ja, Han eh, studerar inom media Han eh, är kanske lite väl radikal För att vara politisk kommentator på SVT Man är väldigt politiskt intresserad Fokuserar mycket tid på På att eh, hålla sig uppdaterad om politik och grejer någonting jag själv inte gjort sedan jag var typ 19 utan så men, ja, rent allmänt samhällsengagerad skulle jag väl kalla Alex om ja, något liksom. jag köper det jag har aldrig tänkt på Mats Knutsson som min förebild äh, det var mer att jag tänker <laughs> ja, ni har ändå lite likheter ni har båda det här lite seriefigurs aktiga över er och, ja, men seriösa jag gillar Mats Knutsson och jag gillar Alex Ja, men det är bra. Jag accepterar liknadsen. <skratt> <skratt> hur kommer det, kom det sig att ni bodde tillsammans från första början? Um, vi satt på kattrumpan där. Ja, gjorde vi. Uh, var det var länge sedan. Kommer inte jag ihåg. Uh, nej, jag är inte säker, men jag tror det. Du var väl lite... <skratt> Ingen av oss eller Alex hade hittat hem i Nybro. Mm, som jag inte tyckte om <laughs> så mycket. Jag bodde i en korridor i Nybro. Det var, mm. bara, det var bara dåligt. Det fanns och, inget positivt. Ja. Och jag hade inget, inget hem. Jag bodde så på soffan hemma hos eh, grannen Ludvig. och letade. Och så tror jag att det var Alex som föreslog att vi skulle prova och söka tillsammans. Ja, och då tog det ett tag. Jag ringde till typ Kalmar hem den dag. Och sen så, nu kommer ett exempel på vardagsrasism, men de ringde mig en dag, typ så här, nästan två månader in efter jag hade blivit folkbeförd här, för då måste ju det, enligt bostadsgarantin, hitta en bostad. Och då var en kille som ringde till mig och sa att han var, eh, vi har en lägenhet här åt dig, men det finns eh, lite en liten hake eller sånt med det. Hon sa, ja men absolut, det säger du. Så bara, ja, för det första en ganska stor lägenhet Det är på 90 kvadrat så jag tänkte, ja, men det fixar Jag vet en kille som inte har någon bostad heller det är, Vi kan nu flytta ihop tillsammans Han bara, ja vad bra Men sen är en annan grej ja, det ligger Norrliden Jag vet inte om du är intresserad då. Och jag är ju så helt grön för Kalmar Eller vad då. jag visste inte om jag som norrliden var. Så jag bara, ja, vad, vad är ja, varför problem med det Han bara, Ja det är väl inte så trevligt område direkt jag bara, ja, men vad menar du med trevligt område Ja men det det är så här: folk som söker bostad oss, de prioriterar inte Nordliden så högt. Jag var student, student, jag bryr mig inte, jag vill bara ha ett tak över huvudet. Och sen så bara, ah, okej okay då, men det ja, Om du vill ha den så får du den. Det var inte så här: bara, ah, Ta den nu, annars försvinner den, utan det var så här, snarare: ah, Om du vill så kan du få den, men vi bryr, tycker att, eller vi bryr oss inte om om du inte tar den, för det är ingen som vill ha den eller något sånt. Och jag fattade inte det där. Och sen så förstod jag det. Och det har jag fått höra från många andra kalmariter när jag säger att jag bor i Norrliden. Så, det så att, Åh, jag bara såhär, vi vågar på det. där? Det är jättefarligt där. Och det handlar uteslutande om att det finns en stor eh, invandrad befolkning som bor här. Och då har folk fördomar att det är jättefarligt i Norrliden. Bara för att det bor en massa invandrare här. Och det är bullshit. Så ja, jag har aldrig varit så säker som här. Jag är liksom uppvuxen i Bromma i Stockholms med en, det område i, i hela Sverige faktiskt som har högst. Liksom genomsnittlig inkomst Och jag har varit jävligt osäker Många gånger i Bromma Har varit med om jävla massa konstiga grejer Jag har haft hur mycket cyklar som helst mot där I Bromma jag har aldrig hänt, jag har aldrig varit med om Varken brott eller osäkerhet överhuvudtaget. Så det där är bara ren och själv rasism egentligen. Det här är spe speciellt Kan man uppmärksamma det Det finns en tråd på flashback om Norrliden där det finns i princip alla debatterar för att Norrliden är hemskt för att det eh, utfördes en här år 2006 eller någonting. Och det är ungefär det enda brottet jag har hittat på senare, här, på senare år och jag bara fan, det gick ju fan eller vad som helst. Och jag hade känt mig så trygg som någon annan sedan Norrliden hade det. Jättetrevligt område. Bara då för att fråga, hur många gånger har du blivit misshandlad här i Norrliden? Noll, noll gånger. Mm. Ja. Det låter inte jättefarligt men... alltså, Det är större större ratio för att du ska bli misshandla På Kvarnholmen här ja, liksom, det... ja. Och om det någonstans man vill vara trygg Så är det ju snarare Det här barnfamiljer och barnfamiljer Ja det gör verkligen det alltså, där, Jag skulle säga att de, typ, de kanske är farligaste I Norrliden Det är väl de möjligtvis typ, De studenter som finns här Som krökar Inte för att jag hyser någon Misstron mot dem Men det känns ändå, så här om det är någon som skulle begå någon en av skit så är det fan, då är det nog just vi befolkningen här. Um. Ja, men jag tycker det är så tråkigt tid, för det är liksom, jag har ändå jag känner folk som är lokalt förankrade här som bara säger att det är farligt och det är såhär bara, kom, häng med upp till Norrliden får du se. Får du om du blir nedslagen, det jag kan jag garantera att det kommer nog aldrig hända. Så det, nej, men det är, det är bara fördomar som styr Och det är övertråkigt. tråkigt Och det där å andra sidan kan man ju liksom känna av i Stockholm också Då är folk som säger så här, ska Jag ska aldrig sätta mig fot i Tensta eller Rinkeby För där är det bara händer det hemskheter eller? Vilket är intressant nog förstås är att Jag är uppväxt och född i Tensta Ja, och, och är... Stämmer detta? Att man skulle bli misshandlad där mm. Nej, gud, nej Men där, där är återigen, det är återigen större chans att du blir misshandlad på större plan Än i Tensta ja, Absolut Alltså det är Ja bara för att det statistiskt sett förs mer brott där betyder inte det att det är någon fara för en normal person som är där. Det är liksom ju bara att ja, projicera sina egna fördomar liksom på området. Jag såg precis nu på nätet att... Eh, Engelholm, deras fotbollsklubb, har ju gått i konkurs och det har varit så här, tur fram och tillbaka om kommunen ska stödja dem. Och om kommunen inte stödjer dem så hamnar de i konkurs och det betyder att de, alla deras poäng som har vunnit det här och den här säsongen i Super kommer dra dras av. Det vill säga att då kommer Bayern, till jag håller på de kommer att få sex poäng ytterligare, vilket gör att de i princip nu redan är direkt kvalificerade till Allsvenskan. trots alltså att det är en månad kvar av säsongen. Och om det här stämmer så är det helt jävla fantastiskt, men nu har vi legat i Super i fem års tid och det har varit en jävla kamp att komma tillbaka. Våra året har känt bra, men nu när det här gick igenom, då är det bara helt sjukt. Är det inte lite synd om håll? Jo, jag tycker, alltså det här, jag vill inte att det här skulle hända, för jag ville ha en skulle upp av egen maskin. Liksom men nu när det är typ så här, nu känns det känns bara konstigt dels för att det är konstigt att vi går upp på ganska osportsliga grunder men också för att jag trodde typ aldrig skulle se er en dag då han och vi kommer upp i allsvenskan igen, så att nu är det så att definitivt ja men nu är det så lite surrealistiskt han bygger i allsvenskan hur håller du på Bayern? Jag håller inte lika hårt som Fredrik Wilhelmsson gör, men jag har alltid hållit på Hammarby. Jag har varit så här aktiv i omgången. jag var yngre var jag väldigt aktiv och gick väldigt ofta på matcher. Och sen så, mot eh, slut gymnasiet, så tappade jag intresset. Och sen så när jag flyttade ner i Kalmar så lärde jag känna Fredrik ganska snabbt, som är väldigt handgiven Bayern-supporter. Då blev det så att man fick någon form av identitet så kunde så här hitta ett gemensamt grej att göra. Så att jag var, och det är också att jag... Eftersom jag inte bor i Stockholm längre har jag någonting jag kan hävda mig med fortfarande. så växer identiteten växer ju starkare när du flyttar ifrån din naturliga miljö. Det är som att man brukar säga, det kan man se tydligt exempel på svenskar som flyttar utomlands som aldrig har tittat på SVT i hela sitt liv eller Britsum och käkar kaviar. De börjar titta på några internationella SVT-sändningar och vilja beställa alltså kallas kaviar från hemlandet. Och det lite så känner jag med Hammarby också att så fort jag flyttar från Stockholm så blir jag väldigt handgiven supporter, kollar varenda matchen nu för tiden och hänger med rejält. Men jag, jag visste inte att du var fotbollsintresserad överhuvudtaget. Nej, alltså jag, jag är inte tuggsportintresserad. Jag brukar säga när folk frågar om mitt sportintresse. Jag säger så här, så här, ointressant förutom just Bayern. Då, det enda jag tittar Jag tittar inte ens på andra supermatcher, jag följer inte de andra lagen. Jag följer bara det. Men där är så här, det här är mer kulturellt betingat. Det har att göra med min uppväxt och min pappa som är väldigt stor Bayern-supporter. Och jag är uppvuxen med att ha, liksom, att man, här håller man på Bayern, liksom, det är och det är många bajare som har det gemensamt med att man kanske inte är så intresserad av sporten men det är en så stor kultur kring just Hammarby att man det har blivit som en tradition att hålla på, någonting man håller väldigt kärt. Vad har du mer för intresse än sport? Det är inte mitt intresse, jag säger, ja, Hammarby är mitt, jag säger mitt intresse. Ja, precis eh, Politik som vi kanske var inne på lite tidigare, eh, det är helt klart ett stort intresse för mig musik också väldigt mycket. Inte så mycket att spela mer att lyssna. Jag brukar säga att jag är väldigt dålig väldigt dålig på att spela musik, väldigt bra på att lyssna på musik. Hur gör man få lyssna på musik. Att, att man lyssnar väldigt noga och också tar reda på liksom bakgrundsfakta kring. Jag kan ju sälna den är med en sån sak att jag vill veta vem som är producenten till en låt och sen så tar reda på vad den här personen har producerat för andra saker och lyssnar igenom det och försöker hitta hitta soundet som den här producenten har också en sån sak att jag brukar när jag lyssnar på en låt så brukar jag plocka isär låtens instrument att så här bara försöka bara särskilda basgången och trumkompet och liksom så här melodin i låten för att förstå hur den låt är uppbyggd och sånt. där tror jag att det är väldigt många som missar det man är så van att lyssna på sin massproducerade house och bara van att det ska låta på ett visst sätt men när man väl sätts ner och skalar ner låten liksom rent av jag tror man får en djupare betydelse för, eller förståelse för just musiken hur länge, hur länge har du lyssnat på musik? Lyssnat på ett sätt? Ja, jag sen jag var 11 år gammal tror jag. Det var första gången jag hörde musik på riktigt, riktig musik. Vad var det för något då? då var det var Frans Färnans debutalbum från 2004. Jag hörde det på jag hörde det på radion. För jag har ju sett tidigare, typ innan det byggde jag med musik lyssna på mina föräldrar och lyssna på typ så Abba. Och eh, typ såhär absolute music såhär, alltså Strunt rakt av Men det var ju att det var det enda jag hade Så det var ju det man trodde det var musik Och sen fick jag höra på radion en gång Frans debutsingel Take Me Out Och bara såhär, var helt i chock bara, Vad fan är det här för magi som mina öron utsätts för Bra då. Och sen så, så bara såhär, växte det Då började jag, så gick jag från Frans Färdland till Som var från skottar Och de var liksom britt pop vi har inte riktigt britt pop Men det var pop från Storbritannien och sen så i samma vevad var Liberty Libertines väldigt stora på den tiden. Eh, och Frans Ferdinand och Libertines bråkade jag med som var listetta just då i Storbritannien. Så jag började lyssna på Libertines. Och från Libertines gick jag över till att lyssna på The Smiths och liksom Blur och Oasis. Och sen så fortsatte min fascination för liksom pop i allmänhet. Eh, och sen har jag vandrat den stigen. Men det, det var Frans Ferdinand som ledde mig in på den banan. gör du nu Jag ska lägga in jalapenos. Och det är någonting du brukar göra? Nej, det här är första gången jag gör det. Och jag ska göra det för att uh, imorgon ska jag göra jalapeno-ketchup. Oj! Um, jag tänkte inte göra ketchupen från grunden men uh, det behövs inlagda jalapenos som man ska mixa med ketchup. Um, så det är därför jag gör det nu. För att de behöver ligga i 24 timmar innan man kan, innan det liksom är klart. För du har ju gjort egen ketchup innan, vet jag. Ja, det har jag gjort. Och den var jättegod. Mm. Är det ofta du gör så här storkok, stora långa grejer? Ja, ja ganska ofta. Speciellt runt äh, sesanhelger. Eller liksom när man precis fått pengar för att... Äh, jag skulle säga att ändå av oss är, som student så... Många lägger ju pengar på annat och liksom lever på billig mat och så. är är precis om att jag, jag verkligen... Och det, om det är något jag lägger pengar på så är det att äta mat jag tycker om. Hur mycket lägger du varje månad på mat? Det vet jag inte. Jag brukar äh, storhandla en gång. I början av varje månad så brukar jag se till och lägga upp ett lager. Kanske lägger tusen kronor på mat... Och sen så får jag köpa till så här då, varor som man måste köpa färskt. Alltså mm. nya lökar och protatis och sådär. Men jag försöker alltid köpa kött och grejer och stoppa in i frisen och så. Men vilken mat är det du brukar göra från grunden? Eh, från grunden? Det är lite olika på vad man gör. Eh, jag har tre kokböcker. En är med mexikansk mat. Det är, mycket, det är mycket jag gör från grunden Mycket långkok, chili och liknande. Carnita som vi åt ikväll. Fisk, tackos. Mm -hmm. man, man panerar och friterar fisk. Och gör egengjord coleslaw till det. Nu har de här kokats i två minuter, vill jag bara inblicka med. Då tar vi vaffan. Tack för påminnelsen. Ja, det är ingen Jag har klockan framför mig. Ja, ah, härligt. <laughs> äh. Vad ska man göra nu? Nu ska man hälla av dem och torka av dem. Och sen ska man göra... Oh! Oj! Nej, äh, det gick det ja, Och sen ska man göra... Här. Lagen, så att säga. Det... Där man stoppar in själla men nu, har du, nu ska du lägga in jalapeños och göra jalapeños-ketchup. Mm. Du har gjort ketchup. Du har gjort senap. Ja, och jag har gjort två olika sorters ketchup och två olika sorters senap. Okej. Okay. Har du, gjort, eh, du göra lingonsylt och sånt där? Nej, det brukar jag inte göra. Lingonsylt köper jag. Eller, jag brukar inte äta lingonsylt, men jag brukar äta... Vad heter det? Rådödlingon till äh, köttbullar och sånt. Mm, det är, det är nog gräten jag gör mest till vardags. Så jag brukar göra egenhjort potatismos och egna gjorda köttbullar och grönsås. Koka märtor och rådödlingon. Men varför gör du saker från äh, För att det blir godare så. Och för att det är roligt. Alltså, så här, Jag tycker om att laga mat det är typ, äh, mediterande på något sätt. Alltså... Det är något väldigt rogivande över att göra egen mat. Hur har du tid att göra egen mat? Man kan alltid hitta tid till det. Det går alltid. Men ja, jag är ändå. Jag värderar rätt mycket egen tid. Jag orkar inte umgås med människor hela tiden. Alltså här, jag är ingenting emot att umgås med människor, men jag. jag jag behöver ett visst mått av ensamtid, tid liksom. Och på den tiden så är det perfekt att laga mat. Uh, Vilken är din favoriträtt att göra? Det roligaste? Uh, Tolbert X chilegrita. Från uh, Jonas Krambys Tex-Mex från grunden. Och det är alltså... En väldigt stark chilegrita. Man använder... Uh, man använder högrev, kokar länge tillsammans med öl och färska chilis och torkade chili chilipulver och en hel vitlökska i och mm. såg gott är det. Okay. Jag började min första sommar När jag var 16 Tror jag Ja, det var precis när jag hade slutat nian Högstadiet Och sen så började jag jobba varenda sommar och helger Fram tills nu Så det är väl en, Vad är det, sex år nu mm. Jag har jobbat sedan jag slutade gymnasiet Så 2009, fem år Lite drygt. ni mm. inte? Nej, för det händer så roliga saker varje <laughs> ja, gång. Jag håller med. Jag kommer nog jobba där ett tag efter utbildningen är klar med att se saker ett riktigt jobb också. kan jag nog göra. Alltså, jag Man får en någon form av koppling till stället. Jag tycker att det är, brukar säga, att det är nog den bästa skolan jag har haft att jobba inom gården. För det är så att man kan samla på sig hur mycket akademiska poäng som helst och gör hur mycket forskning man vill. Men man kommer aldrig lära sig så mycket som livet som man gör när man faktiskt träffar människor och vårdar dem. Det är liksom så här: perspektivet på liv och död, det är som jag har fått från äldrevården, det är ovärdeligt. Vad har du fått för perspektiv? Ja, men det är en så här sak: många som säger att de är, varför inte kan jobba i äldrevården? För de tycker det är äckligt att torka bajs och spia och sånt och tvätta folk. Och det kan jag säga det är inte alls det jobbigaste Det jobbigaste med att jobba inom äldrevården är att ha spenderat en hel sommar Med att vårda en specifik människa du verkligen har med, Lärt känna den här personen Och liksom, tagit hand om den Och fått liksom, höra hela den story Och känner att man liksom, tycker om den här personen väldigt mycket Och man, en del av varför man gör här jobbet Är för man vill verkligen att den här personen Ska få en bättre vardag Och så kommer det till jobbet en morgon så det visar sig att den personen inte lever längre Den gick bort under natten Och då, liksom, då får man så tankegångar bara fan vad livet liksom, det kan bara gå över så där fort liksom, och då känner man att man inte måste ta vara på det. Det är ju det särskilt på äldreboenden boenden på något sätt äldre är ofta så genial. Mm, ja Absolut. Ja, speciellt på mitt jobb där vi har specialiseringar. Vi har inte så många dementer utan mer för i alla fall och svåra demenser typ frontallofsdemenser och alkoholdemenser och liknande. Det är ju verkligen bara en samling original alltså. Allihopa. Men fan jag ju inte dem för det. Man får en närmare relation till dem när man väl börjar tycka om dem. jag tycka. Absolut. De är som vanliga vänner ihop. Liksom. Mm. Men är de marginal så är de lite roligare. Mm. Ja, så. alltså man har ju samma på sig så många roliga stories genom året. Och så, så gör det ju många fall också med människor som har demens att de ibland inser vad, vilka tokigheter de kan göra. Så då skrattar man tillsammans åt det plötsligt som att ojaha, ja, vad, vad knäppig är det som gör det här? Ja, det är jätteroligt när de, när de på något sätt lyckas bryta den så här fjärrmuren när det blir typ meta på något sätt. Det är alltså, eller som eh, Typ som eh, psykotiska äldre som liksom i princip generar varje dag med att vara helt liksom, tokiga eller arga på någonting. Och sen så en dag vaknar de upp på morgonen och så är de typ normala. Och det håller kanske i några timmar eller kanske en hel dag och det är shit alltså. Det är så jäkla intressant alltså. så som man äntligen inte kan prata med en människa som bara skriker åt dig 364 dagar om året och sen så en dag så bara... God morgon, så oh, god morgon. Tack så mycket, typ. Det är fantastiskt. Hur tror ni att ni kommer att bli när ni blir Jag hoppas att de har, att de har botat demens för att, jag, för att jag skulle vilja... Ja, jag ställer mig jävligt tveksam till hur jag skulle ställa mig till en eventuell demens. Jag tror att jag skulle ta det jävligt hårt. Mm, alltså saker just med demens och sjukdom är att man vet ju inte hur de som är drabbade, hur de upplever demensen heller. Man vet inte hur deras, deras hjärna ser ut på så sätt. Så att det kan ju vara att de har världens fest också där inne i den där demenshjärnan. Men mm. det kan man ju ofta, man kan ofta se det liksom så här, för vissa är ju glada när de är dementa och vissa blir väldigt deprimerade. Så man ju liksom se den skillnaden liksom. Men det är det som jag tycker är med demensen, det är att det är de anhöriga sjukdom. Det är liksom, du får se, det är oftast inte direkt fysiskt och psykiskt som det demente drabbas, utan det är dens omgivning, alltså barn respektive föräldrar, alltså som får se den här personen som de har vuxit upp med eller haft en nära relation till som blir en helt förändrad och går ner på barnstadiet. Mm. Det är oftast det som människor tycker är absolut jobbigast med demensen att om de är på väg att gå in i en demens att vad deras omgivning ska tycka om dem. Mm. Skulle ni kunna komma överens om en låt att avsluta på med på lite så här? Tillsammans. Ja. Vad har vi för det hade varit lite roligt om vi om vi nu ha pratat om dem än sen så att vi får på reasons to be cheerful <laughs> <laughs> <laughs> Ja, i alla fall Jo, det tycker jag Jag tycker, ja, jag gör reasons to be cheerful part 3 De tycker absolut Reasons to be cheerful 1 2 3 Reasons to be cheerful, part 3 Reasons to be cheerful, part 3 Reasons to be cheerful, part 3